Teatrul Național Radiofonic Casa de la miezul nopții De Fănuș Neagru Rece plutind prin toate încăperile <laughs> pe lângă masa lungă de brad, pe lângă cele două vechi de suete lăs de sestre, tulburând liniștea maramelor de borangi. Abia aștept ca verde să prindă ultima grindă Sunt atât de fericită oh, da. Când am construit-o cabana noastră Încât aș fi în stare să zbor ceasuri întregi prin ea da. Nu mă crezi? Toată lumea la noi din sat da. Trăia cu convingerea că taica meu care era preot Zboară prin biserică în săptămâna Paștelui Iar eu semăn cu el Taliverde! Ascult oră de mai pun două uși, patru cercevele și încă vreo câteva lemne și gata. Cu luntrea noastră faci două zile și două nopți până la gurile Dunării și dacă ne dipuiesc, Înfundăm fundăm pușcăria, fiindcă bani pentru amendă nu văd de unde mai putem face rost. Ni s-au topit toate economiile. Dunărea crește, sporiște mereu. Niș nu i de mirare cu atâtea ploi care au căzut în ultima vreme. Hai, moșule! Mai avem puțin până se întunece, începe noaptea de sînziere și tu n-ai isprăvit, ai îmbătrânit și tot aliberde. De ce Pentru că vreau să-l purific. Asta e viața Întotdeauna mai puternică decât noi o, o, o, Adică la vârsta pe care o ai Tu îți mai mângâi asta, da? Sau dacă te mângâie ea și ci se bagă cu șold Un șold Te mai ia cu fricul ca Dan, Da, ne ești vulgar eu sunt lemnar Pescar și paznic de noapte Pe terenurile de vânătoare din bălți Eu dorm numai ziua Ferească Dumnezeu să mă scoare cineva înainte de prânz Că-l jupoi de liu Ia spune, cum e trecut în nomenclatorul tău Fostul județ cuvurlui? o stă lipit de asta brăilei Iar eu niciodată nu m-am oprit aproape de casă Gata, am plecat Mergem să pescuim? Că mai e cazul? Da! Poate prindem un pește mare Auzi cum crește Dunăra? Poate ne aduce un pește mare Pe care să-l aruncăm în iazul din spatele casei Cu timpul va crește și mai mare Apoi îl vom pescui și vom lua un premiu Cu care vom face o crescătorie de pești model Ce zici? Pe vremea asta eu cred că nu să reușim Decât să încurcăm lansetele și să pierdem câteva cârnici mm. Hai să încercăm să rupem plictiseala asta. Bine, dacă îmi insiști Ce bine că ești. Ce mirare că sunt. Poezia asta parcă țină întreaga ființă. Mă uit la tine și mi-amintesc cea mai de departe poveste din copilărie. Cum face cocoșul? M-a întrebat tata. Cucuricu? Răspundeam, dar câinele, ham, ham, dar pisica, miau, miau, dar mămica, nu mai bea că merni că te omori cu mâna ta și ne omor și pe noi. Ori de câte ori se repeta scena asta, mama izbucnea în lacrimi, bietul tata, om plând și vesel, încerca să o liniștească. Stai, Lin, stai calm, nu-ți pierde simțul măsurii Întotdeauna, ca să ne aduarmă pornirea spre răzvrătire, tiranii invocă simțul măsurii Tata nu era tiran Să știi că toți becinii sunt tirani Nu-ți dau voie să umilești memoria tati În felul lui era o pasăre Chiar crezi că zbura prin biserică? Tu nu zbori prin cer? Bine, asta e cu totul altceva Spune-mi, Dana, acolo sus nu ți-a trecut niciodată prin cap că ești un cocor? Acolo sus, în albul de zăpad al norilor Acolo sus, cel mai adesea, mă văd gonind într-o sanie Prin viscol, gâlgâind de bucurie Albul câmpiei e răscolitor și plin de elanuri Norii de la înălțimea de zece de metri Au cumpărat albul de porumbel al pădurii de argint De la Văratec și al mănăstirilor din Moldova de mijloc Albul tihnit odihnitor, subțire, imaterial. Albul tihnit, albul, albul, În el visez și chiar ești bolnav de o liniște veche, fără dureri. O liniște prin care trec bucăți de lumină, lingouri cu lumină de aprilie și lumină de septembrie, străchini pline cu coajă de mesteacă în, în logodnă cu luna. Secundul meu, Tudorel nu, îl știi, nu? Uh -huh. Întotdeauna când zburăm spre Amsterdam îmi zice... Capitane, aș vrea, al dracului, să știu dacă prin munții ăștia de nori umblarici. Hmm? <laughs> da, știi că nu mi-ai spus niciodată ce ai făcut trei zile la Amsterdam, înainte de a ne cunoaște. Ce a fost înainte de a ne cunoaște, e vremea mea de taină. Timpul, oricum, e pierdut și dă peste buza deznădejdei, pe fundul paharului plin, în culcușul ascunderii, de săvârșirea tuturor plecărilor. Depărtările în tuneric nu, Vreau să știu ce ai făcut tu timp de trezire în Amsterdam <laughs> Două seri Am jucat Nora de Ibsen la Teatrul Așa. În a treia zi m-am plimbat pe canale nebună Și seara m-am da. strecurat să dorm pe una din miile de corabii ancorate la chei Era o corabie veche, uitată, nelocuită Poți să înțelegi, Captain? Mă sleisem timp de două seri ca actriță și se trezise în mine de nestăpânit Cea de-a doua patimă, pictura Căutam libertatea creației Libertatea este justețea convenției <laughs> Ești mult prea săfnos în afirmații Depinde de anotimp și de fără de legile pe care ni le fac cei din jur Delea, hai, hai să plecăm, eu cred că s-au dus naibii mămăliga aia de pe acută. <laughs> Dar cine ți-a spus că am pus mămăligă? Am pus o bucată de carne însângerată, amestecată cu viscere, mm. pe care mi-a dat o tali verde de la puiul pe care l-a teatazi. Ci că să prind eu somnul cel mare care bate de atâta zile pe canalul ăsta. eu un soi de carton, o asemenea informație și o asemenea momele nu se dau oricui. Demarcaderul Salcia! Oferă oh. zilul cafea cappuccino. Oh. O sută mililitri, cinci pe treizeci lei. Juice asortat, pahar cloș. 15, 25. Ricadona, 100 litri, 42, 50 oh, Nu se percepe remiza. George, mai decepționat. Aș fi fost în stare să pariesc. că azi vei apărea îmbrăcat într-o moară de vânt. Oh, oh, oh. Și când colo te prezins, ca un nom sandwich. Domnule capitan, eu propovăduiesc cu stiul și banalitatea. Soarta mea are buzele uscate. Un om cu soarta fecetluită nu mai poate fi urcat în strană și nici judecat de niște vieți călători. Dar de ce ești tu așa de către cătrănic? Domnilor călători, aveți legitimație de călătorie în țara Cocostârcilor? George, un bun profesor de educație fizică nu poate câmpi decât pe terenul de sport. Nu mai sunt profesor. Cum nu Te știam îndrăgostit de meseria de profesor. Asta e că nu mai sunt profesor. La ce George? Un fost! Un prezent și un viitor ratat oh. <laughs> Și nu sunt singurul În întreaga lume, ascultați bine ce vă spun Nu există decât trei categorii de oameni Fixați, tarați și ratați <laughs> Cei mai mulți ratați Te-ai de el bunazi, azi Ieri erai mai interesant când măsurai creștele apelor Dunării Ieri erai stăpânul gândurilor Astăzi sunt eu așteptând să prind monstru apelor. Trebuie să abordăm doliu și să înălțăm steagul cu cap de mort de ieri și până azi s-au născut pe fața pământului cel puțin 10 milioane de ratați. Domnul e obosit de viață. Refuz din principiu discuțiile cu dumneata, tată. N-am nevoie de dumneata, iar dumneata nu mă cunoști. Ești fiul meu. Din flori! Acest ins care îmbracă straie, bade vânător, bade pescar, bade lemnar... Stă la pândă în colțul dintre două milenii Și vânează clipele de neatenție dintre secole Ca să șterpelească stafidele de pe colivă Smintiții vor lua chipul înțelepciunii Și gânga vor predica în corp Prin intinse cetățile tale Prinz muște cu pălăria Pe lume sunt două feluri de proști Unii care tac încet și alții care tac cu zgomot. Tu îți în peste hotarul dintre aceste două categorii. Da, Nu mai sunt profesor. Mi-am dat demisia. Și m-am angajat la circul comunal. Sunt paiața. E nebună! E nebun, delegat! Lasă-l lasă să-și facă numărul. Îmi plac momentele lirice și gesturile patetice. Să rămână, doamne! O paiață învârte lumea pe degete. O paiață nu are suflet omenesc. Dali Verde, faci parte din tabăra celor convinși din naștere că o ia păfată fată mânci, o capră iezi, o cățea căței, iar o paiață nu mai jumbuș lucruri. Uite, după părerea mea, o paiață este pur și simplu un individ care a greșit pe undeva de neiertat și s-a declarat singur țapis fășitor. Domnule Capitan, refuz să cred în bâlbâielile antice. Această poveste grecească, alcătuită din vorbea napoda și din mistere la suprafața lucrului a lui, se cuvine spusă numai în serile tribunalelor în clipa când judecătorul trece de la orația de nuntă la denunțarea patului împărțit cu o persoană străină și de sex opus. Doamne, doamne Delia, minciună-i trestie de zahăr când se o servește o femeie frumoasă. Dați-mi voi, Captain, ce nebunie e asta! Doamna Deli are voie să imbete îmbete pe toți oamenii, dar nu și pe George. De ce nu? Atâta vreme cât plouă în câmpia română și în bălțile brăilei, iar curcubeul răsare în Elveția, nu văd că avem altceva de făcut decât să șterpelim clopoțelul de la gâtul oi și să-l atârnăm de gâtul paiaței. E până, Sunteți cocoro din vârful unghiului, cocoro care le știe pe toate... În sistemul mondial actual, cine nu se înfășoare în cuvinte cu două înțelesuri, mai bine nu se naște Aștept să fiu citit Mai bine ciumăgit Îți place viața leneșă, dolofan de leneșă Astăzi mi-e de ceva firesc, Ne și talentat dacă e posibil E posibil, doamnele O paiață George, e un artist? Noi doi suntem artiști, vedem totul și nu judecăm nimic ce puțin trei sferturi din oamenii de pe pământ Ne dăm zilnic pe față cu un strat de făină Și facem tumbe în fața nemernicii. Doamnă, unei paiații Îi place haosul și dezordinea Pentru că acolo se poate prelua Mai ușor puterea <laughs> Ce ordine ar face ea ajunsă la putere În primul rând ar pune în hambare Făina cu care te mângești pe față Pe urmă ar pune ordine pe fețele Care trebuie smânjite. mânjite George, ori... declarându-te paiață Te-ai schimbat în să bucuriei Nu doamnă, nu sunt decât un biet artist George mm. e colegul meu de fericire Și de suferință Adică flecăresc și -ți țin gândurile ascunse Nu, no, nu, no, nu no. Flecărești ca să furi câte o mică porție de libertate Tu faci parte din specimenele incapabile Să-și cucerească libertatea cu baioneta oh ho, ho, ho Domnule capitan, socotești că ai lovit cu securea În trunchiul adevărului Dar nu s-a desprins nicio așchie de pe trunchi Să știi? Sunt păiață și merg cu lumânarea în dinți Pe sârma dintre frontiera nimicului Și totala deziluzie Pe bariera de fluturi Da, acolo salcâmul indică ora 11 Mesteacănul ora amurgului Și salcia ora eternității Sunt așteptat la circ Iar un circ, domnilor Nu este vocația sterilității Ce se ascunde sub abajurul acestei răbufnii? Un tâlhar de drum mare Mie îmi place să dezleg tăceri Urletele de mătase sub care cărește lampa unui tânăr melancolic. Dege! Da. Trage. Hai, lasă-mă pe el! Hai, să mă frig Hai, lasă-mă pe el! lasă Lasă-l! Lasă! Lasă-l! Lasă-l! Lasă! Lasă-l! Lasă-l! Lasă! Lasă-l! Lasă-l! Lasă! l lasă l lasă l lasă lasă l l scoată din Am să l l tot singur l Hai, trage o ce faci? Am să-i mai dau lui George capul și coada Pentru că și el i-a Trage, ți-am spus ha, ha, ha. Ce faci? Ia tu și scoate la afară Oh, oh n-ai nimic pe fir Ți-ai bătut joc de noi? Nu, m-am plictisit oh. și de pescuit și de voi mm. Beria, da. tu, tu știi cum se cheamă necuratul în bălțile astea? Sarsailă? Da. Tartorul? Nu. Aghiuța? Nu, no, nu. No. Hai să spun eu cum se cheamă. Cum? Detunalar. Detunalar Dumnezeu de scârba a pământului. Și orice bărbat din bălți e convins că dracul atârmă de cuiul de care atârnă și oglinda. Să știi. Prin urmare, femeia care se privește mult în oglindă el scarmă pe diavol între cuarne. Da, da, cam așa ceva. <laughs> okay. Cântece se rostesc în noaptea asta în bălți Eu nu știu O să ni le spună Taliver de la miezul nopții Când va veni să privim flăcările care se arată pe comori În noaptea de sânziene între buzău și râmnic Acolo de unde mă trag eu Ca nicăieri în țările române și nicăieri în lume Firul grâului se încarcă cu spice din pământ și până în vârf Iar un spic la 10.000 mii de mii se schimbă în mărgăritar Câmpia și maica baltă să știi că sunt în stare de minuni și mai mari Ascultă Delia nu trebuia să-i vorbești așa lui George Oh, trebuia Dar la musca artist vreau să-i bă noroc Poarta norocului ți se deschide de plin prin prietena prietenului dacă ți-e amantă Ce vorbe oribile, mă uluiești și mă faci să-mi fie teamă de tine În cea din tâi seara pe care o petrecem în cavana noastră, numai eu aveam dreptul să-i vorbesc astfel Mă cuprinsese mila de el o făcea pe copilul teribil, și nu era decât ecoul unui cântec vicinit. Ai fost caragioasă ca orice actriță între două vârste. Deria. Hai. lasă Lasă totul la pământ și vino să te pedepsesc. Nu? Ți-a trecut? Da. Bun. Atunci ai pune trei tacă morte, Avem un invitat? Da. Al treilea atacăm e pentru zeul acestei nopți. Știam că zei savurează numai esența spiritului de la animalele și păsările care îi se aduc ofrandă. Zeul bălților gustă și din carne, mai cu seamă din friptura de lișiță. Aș vrea să știu, Dan. Da. Zeul ăsta e un zeu mărunt sau unul legendar? Din cei care au născocit lumea și se vor înscrie în posteritatea pământului? E un zeu domestic. Să-i așezi florile nu pe masă, ci sub fața de masă. Așa-i place lui. Dan... Da. Mă ierți? Da, gata, gata, gata. Am dat cu fosfor pe rană. Nu nu, nu, nu, nu, nu cu fosfor, fiindcă îi strălucește amintirea cu lut din baltă în uitarea. La miezul nopții, când va fulgera rotund, te vei găti cu inele, mm. cu rubine, cu coliere, fragmente ale paradisului, cu zeci de cururi de smarald verde, din care picură ochi de o travă neagră, cu boabe de safir violet. Cea din mijloc mare cât o smochină Cele din jur 15 ovale simple Curgând în palmele a două frunze de ieter ah, cine acolo? acolo? Tu ești, Aliverde? cine ah, acolo? Ah, Dar cine? cine acolo? Tu ești, Aliverde? Ce înseamnă ce asta? Maică, să vor în spatele nostru! Și si voi doi să nu clipiți că ați încurcat-o! Maria, mers sus la etaj și trage obloanele! Ui, ia uite A ce tabloura ăștia pe pereți, fraților! Frumos Vă cuib! Facă ar fi casa lui închimul episcopul! Ia. Olguțo, maică, nu-i da voie să spună că e neam cu episcopul! Ce? Ia o curvă arestată pentru tâlhări și de strămălare! Vă rog foarte usa de sub scară unde duce? La baie! Vina, controlează ușa aia. Și da. cealasă? Spre cămară și bucătărie. Nu, no, nu, no, nu, no, acolo e un geam cât palma. Te-a întrebat cineva ceva? Ina controlează tot. Da Bine conorată. faci că nu-l crezi, mai, că Bărbații stau mereu la pândă. Uite, așa ca șarpele îmburuieni. Tu ce stai acolo în întuneric? Pentru că nu suport mirosul de hiel. Oh, coboră storurile de la terasa din fundul salonului. Ascultă, eu sunt stăpân aici și fac ce vreau. Fii calm, Dani. Le cobor, le cobor eu. Nu. le cobor. Nu le el. Yeah, yeah. Așa, numai tu. Repede te-a pus cu botol pe labe, frumușelule Ce zici de asta? Ce, știi ce zic? Ce zic că zici? veți sfârși foarte prost Că veți plăti cu vârf și îndesat Atât Ius! pentru evadare Ius! Cât și pentru ocuparea prin violență A acestei cabane care ne aparține mie și soții mele Dar n-am evadat Eram la muncă în ostroful morilor Apele Dunării creșteau Însă pe paznicii noștri nu-i interesa ce se întâmplă cu Dunarea. Da. Ei nu știu altceva decât că deținutele trebuie să lucreze până să-și Dunarea Dunărea a rupt o strof în bucăți noi patru ne-am salvat pe un hârb de luntre Dar da, Văd că n-ați uitat să luați pistolul automat al paznicului. Dar tu l-ai fi lăsat să ia apele, fi singur băiete, că nu te poți despărți ușor de lucrurile menite să-ți bage groaza noastră. Dacă e adevărat ce spuneți, trebuia să ciocăniți delicat la ușă și să cereți frumos ospitalitate. Se pune seara, domnule, e cu tare. strângem cu drag la pieptul tău. Da. Auz la închisoarea, am învățat pe de lecția umilinței. Când ești în primejdie, nu-ți alegi de apărare mă sautelești sugrumat. Cine lorgera? I-i dau mai și un bonul de porc. Credetenor, ne-tricșenii lor pe ceare luat și mâncat? Somara e plină cu toate bunătățile. Dar și cine? Gura. Gura. Ne oamea e neoprasată, doamnă. Avem și friptură cu cartof. Tomai ne pregăteam să luăm masa. O aduci media? nu de una taiele. Ina și Maria, fuga. Dacă doreți avem și filmuri de colecție Ascultă, Delia, să nu că întrebuințez o notă de ironie prea subțire pentru casa asta Pe care a -a. domnișoarele au transformat-o în coteț blindat a -a. Obișnuite cu sârma ghimpată și cu un tunericul. E, maică, fiecare plătește după faptele lui Eu nu mă plâng, maică, verita sfântul Da, oricum nu mai ai mult de întins de zgârciu ăsta care se numește viață Lasă-o facem în și de ea Poftim? Îmi plac foarte mult gângăvelile biblico-lirice. A -a -a -a. Am înghițit de zice cu da. sâmburi Am da. văzut să te încui la stomac, maica. Da. Hai să vă pun cercei Hai. ce bine este Eu cercei. sunt Ina de la Zorina <gri> a -a -a. l ați citit o carte cu legendele florilor Cea mai frumoasă ia aia a Zorinei? Te rog? Hai să-ți și ție cercei frumos pune, pune. Da, te, te rog foarte mult să o lași și pace pe soția mea nu se înjosește ca să poarte zorzoane niște amărâte de cireșe În orice caz se lipsește cu plăcere de scamatoriile voastre ieftine Dar e o încântare, domnule, să-ți atrânci cireșe la urechi Eu aș purta toată viața asemenea cercei Nu, nu, nu, nu, nu. gătește-mă pe mine, A, ha, Uită așa. Uitați-vă la ele ce suflete curate au Toate mă oblăduiesc Pă câte vreme vlăstarele mele Sânge din sângele meu N-ar mai avea hodină Nici în moarte Jupuii și-ar înveci tălpile în zmoala iadului Odată N-au venit la mine la pușcărie Să mă vadă Să-mi aduc acolo și-mi e un baghețel cu daleguri Hai la masă Hai la masă Mânca vor săracii Și-l vor lăuda pe domnul Mama e taci mănâncă Doamnă, vă întreb, n Trebuie oare omenește să-i luăm la palme pe cei care nu-i luăm în seamă? Nu mușca din cei neputincioși Jignește-mă pe mine, voinicule, dacă-ți dă mâna Auzi, încearcă, băiete joacă viața la zaruri Ore albă, ori neagră Fetelor, vreau șampanie Vreau vin, vreau să mă îmbătă Așa e, câte mult n-am mai petrecut noi Jos, jos, îrma ghimpată Jos, caralii Iuhu, poate mâine plecăm Poate plecăm, poate nu plecăm Doamne, mă simt grozav aici Îmi place totul, mă simt grozavă E și firesc să vă simțiți bine Doar suntem în noaptea de sânziene Doamne, ce minunat e să fii liber Măcar o singură zi Sunt fericită, pentru că și vă mai dați-mi o șampanie Vă iubesc fetele mele Și să știi Păi eu fără voi nu exist, mai Eu nu exist Eu ce sunt eu? A? Ce, ce sunt? ești? Un hâr, o o hâr mă, acolo. Da. Voi fără mine puteți orice da, da, da dar eu, eu, eu Hai să cântăm hai. Cântă Mai ia. e până la miezul ia. nopții Când s-arată flacă pe comori. Ia, ia fiți ia la ăsta uh -huh. Zăpada -ză să risipește ce îmi place da, Ce-mi place. Oh, ce place inima în asta e un pântec vetelor Așa ca o pâine neagră Mâncată cu un infaterii da, Domnule da, Ia fi bun și dă și mie niște fire de tutun după în buzonaie. Dar că ține tot pachetul. Hoppă! mulțumesc, boierile, mulțumesc. Hai fetele, cine vrea să fumeze? Eu eu o vreau ca mie. Și ce servesc? Ina, ia prinde tu mai Că mie mi-e frică să nu mă trășnesc căldă sus Dacă pun mâna pe Stare, v-aș mai dă eu dracului pe toate Pot să mă duc sus? M-am săturat de mutrele voastre Nu, nu, nu, că n-am să fug Vreau doar să mă lungesc în pat Ce ziceți, fetelor? Nu, nu, Nu, nu, nu nu lui e atât de frumos da. Întreg aici Mă camin aici, aici. Nu, no, no, no. no, mă întind aici pe scară, da? Auzi, dar pot să mă întind și o lângă tine, drăguțule? Da. Ce-ai spus? Mai spune da. dată Să mă întind și eu lângă tine, dacă se poate așa ușor pe scară no, Te anunț că aparține exclusiv doamnei în casa a toate ați dat buzna. Auzi, vreau să spun ceva, nu se știe niciodată Poate că eu sunt norocul tău, băiete. Decât un noroc nătâncă a tine, prefer un picior rupt Ascultă, de când mă știu, eu și norocul suntem cea mai proastă combinație posibilă mm -hmm. Eu l-aștept de multă vreme și va veni astăzi mm -hmm. da? Află că norocul tău e pe trotuare, în holul cinematograferilor de cartier, <gătă -i> între lăzile de gunoi da? Eu vreau norocul noroc, nu jegului Prea de multe ori am trecut unul pe lângă altul Ca să nu ne ciocnim măcar o dată bot în bot Și să ne îmbrățișăm mm. <gândești> Așa ah, ce a, -a plăcut, a. gata L-am și cu fetelor Așa ce dulce a. e Dan, Dan, vinoți în fire Cum zici că îl cheamă? A. Dan Comșa, pilot de aviație a. Ce? ce -i? E scris de mult că Dumnezeu așterne masa și dracu aduce oaspeții Fetelor, turnați și beți ca a sosit clipa veseliei. Da, da, mie, de la ah. Da. Eu sunt Olga Vidraru, sora Ioanei Vidraru. Cu, cu care îți plăcea să te plimbi cu trăsura toamna prin vechiul București. Da. Erați logodis, nu? Și vă treceați timpul printre case cu iederă, cișmele, amurguri, vinete, piserici. Te rog foarte mult să iei liotasa de scursuri și să te cari imediat de nu se grăbește nimeni! Dar... Hai, mai departe! Iar eu, pentru că sunt în casa mea, vreau să mă culp! Aici faci ce spun eu! Olga! <fânt> A doua oară nu mai trag în tavan. Dacă mai faci un pas, ești mort. <fânt> Așa. Vino înapoi, ia-ți locul și nu ne mai strica petrecerea. Iar dumneata, doamnă, dacă vrei poți să te duci la culcare. Du-te, Doria, de de, de, de, te rog. Cât despre femeia asta îți jur Îți jur că o văd pentru prima dată în viața mea Așa e, dar asta nu schimbă cu nimic situația Pot să mă duc la culcare? Nu Sau dacă îl iubești? Îl iubesc Eu fac pușcărie în locul soră mei Ea trebuia să fie la pușcărie, înțelegi? nu eu Dere, te rog să nu crezi niciun cuvânt N-am nevoie să mă creadă femeia asta Ele mă cred Ioana a tăinuit un hoț Prieten al nostru din copilărie Tribunalul când l-au arestat pe hoț Au condamnat-o și pe Ioana Pentru o misiune de denunț La doi ani de temniță Eu locuiam la Timișoara M-a chemat urgent la București Mi-a spus că e distrusă Că logotnicul ei, pilotul Dan Comșa Pe care nu-l văzusem niciodată adică el... Nu va aștepta să iasă din pușcărie, nu? Plângea și voia să se sinucidă <laughs> Ia treci mai la Lumina puțin Hai, hai, hai, hai, la Lumina te rog ah. foarte mult Mult am iubit, sora mea Și pentru că suntem surori gemene Am schimbat buletinele și m-am prezentat în locul ei În ziua când mi-a spus la vorbitor că ai părăsit-o Am simțit că mor Sora nu ta nici. nu avea dreptul să accepte un asemenea sacrificiu Oricum s-a sinucis Nici moartă n-ar merita iertarea ta mm, Ce știi tu despre morți? Sau ce știi tu despre durere? N-am știut că s-a sinucis. Ha. Îmi pare rău. Îmi pare foarte rău. Era o fire melancolică. Cred că i-ar fi plăcut să fie furată de un prinț. Mm -hmm. Duminica am să i plătesc o slujbă si am să pun să se bată clopotele în mișirea ei. Ascultă, ești ca o doaga de mai dați-mi puțin așa. Si mai tăcut ți flanca! Te dar... iubesc! Te rog, Delia, nu cred că e momentul pentru declarații de dragoste. Te iubesc, și nu pasă de nimeni, nici de morți, Te nici rog... de cățelele astea! Iar trecutul tău nu mă interesează. Ia, ia, ia, pun rămășac, doamnă. Nu ai jucat niciodată cărți. Nu! Te rog, fetiță. Iar eu le mi ceva. eu pun rămășac rămă ca să joci cu mine si ai să pierzi. Domn Conșa, da. or zicei că vrei să mergi sus, să te culci. Da. Vin și eu cu tine. Hai, du-te! Mi-a amorțit degetul petrăgat și s-a putut să scap un glonte în tine. Hai, hai, hai. hai, hai că te aștept pe scară. Hai hai. Ai pierdut, doamnă. Am Royal royal la As De Treffle <laughs> Ninja oh, de te groapă aia. de verisie, da aia. Mai bine te-ai apucat să-ți pârtii până la magazie de lemne, decât să stai și să dormi pe tine. N-am dispoziția necesară. Ascultă, George, ai grijă că -o sparg ușa cu tine dacă nu zbori acum la lopată. Vorbește mai încet. Sus e o doamnă care se odihnește. A venit special să petreacă revionul cu mine. Deci, din doamna. Dama, dama? <laughs> fii atent cum vorbești. Susie, doamna Delia Comșa. Și-a venit să petreacă revelionul numai cu tine? Minți! Mai încet nu-ți Vrei să o trezești? Asculte, găgăuță. Păi dacă venea doamna Comșa, lua cornul de vânătoare și mă suna, așa e înțelegerea dintre noi. Și a venit. Și de ce nu mai suna tu, pui de lele? finate cu zece unghii la baza dovleacului și ai să găsești singur răspunsul. Ne iubim, tată. De ce copiat? Ne iubim. În noaptea de sânziene am făcut-o femeia mea. Pe șalupa fostului călou al Franței. Ha, ha! Stigmatul crimei ceri în veci pedeapsă. Ești bătrân, nu mai poți să înțelegi. Sunt nopți când inima își schimbă palatul când trece din piept între pereții fragile ai templelor Atunci timpul se schimbă în vis și cugetul într-o creangă de trandafir căzut în apă. Asemenea, nopți, când inima și iese din sine, se întâmplă de vreo 3-4 ori într-o viață și numai la tinerețe, să le binecuvântăm. Să știi eu, dacă nu părăzești de -a cabana, să te împușc. Evident că hai să mă împuști, însă puțin mai târziu. Deocamdată, în seara asta, vreau să-mi joc viața pe -o singură carte. La ce neburie te gândești? Vreau să o cer de nevastă. Dacă nu câștig, mă împuști. Oh! Vrei să pui laba pe orașul București sau pe o bucățică din orașul București? Dar de ce să intri în orașul București ascuns pe sub puste? Intră pe picioarele tale, în l de piept, scuipă-l în mutră și ceri ce trebuie. Pune foc, jefuiește force, dar cu mâinile tale ne-am de cutră. Dar tu, tu ai ales calea cea mai ușoară, femeia. Și cu care femeie te-ai inhaitat, Dumnezeule? Puteai să alegi altele, o mie. Poate că ea m ales pe mine. Dar n-avea dreptul! O... Captain, captain, cum dai ai scăpat hățurile? Captain s-a jucat, dar v ascunsele cu viața ta. O... Dar ce poți face, Doamne, când ne apucă pe femei nebădăile? Când se urcă în ele văpaia patimii... Atunci sunt ca dezertorii din armată... Se împrietenesc doar cu noaptea și cu ticăloșii... Fac legământ doar cu diavolul și cu surugii lui... Te va distruge George... Fuci Fugi până nu va fi prea târziu... Uite... uite dau eu un ban ca să vezi Bucureștiul... Și să tragi un chef de pomin acolo... Hai. Banii tăi? Mă faci să râd Bă, am destule parale, fiule De paști Am vândut o mie de ouă de rasă sălbatică Pe urmă 15 piei de pisică sălbatică Și două blend de lup Cu banii ăștia n-ajung nici până în centrul Bucureștilor Ți se topesc printre dește Chiar de la barieră În plus, eu vreau să petrec în București Mii de nopți Zeu, o să-ți gâtul Și ți-o doresc din tot sufletul Pleacă Delia trebuie să coboare. Ei bine, în noaptea asta la cumpăna anilor o să încheiem socotelele cu cuțitele în mâini. Hai, pleacă! Păiață! Păiață scârboasă! Păiață! Cam am dormit George Mi s-a năzărit mie Sau am auzit vocea lui Tali Verde Da A fost pe aici Te-am jurat? Cum a primit vestea Că noi doi Cum să o primească? Ca un boscar de bălci Cum a făcut toată viața În noaptea asta mare Nu-i loc de supărare dăm din perete, te rog să rog mâna, doamnă. <laughs> Văd că n-ai fost prea departe, bătrâne. Ai stat și ai tras cu urechea. Am dat o raită pe la ocolul căprioarelor și pe urmă am spart lemne în magazin. Presimțeam eu că o să mă chemați Oricum, noi doi avem de vorbit George spune că ești supărat pe noi doi Da Fiindcă să ajuns să vă sprijiniți scara vieții de gura unui clopot La cea din tâi legănare, o să vă frângeți oasele Dar să o luăm pe și dacă ne înțelegem nu o să fie cu nicio supărare Păi să discutăm Începe dumneata. Da, ușor de zis. Începe tu. Nu-mi place. Nu-mi place. Asta e, Nu-mi place deloc ce se întâmplă. aici. Ce... Vrei să spui că te enervează povestea asta dintre George vre... și mine? Da, chiar așa. Ah. Pentru că îți faci imagini false asupra vieții. Doamna, nu. Pentru că mie Captain Comșa mi-a salvat viața în timpul inundaților din 75. Eram cu luntre pe silet. Siretul curgea pe lățimea de 17 kilometri iure intraseră cu luntrea ca să cu o bisericuță de lemn Pe care o smulseseră de undeva din munți o. Și o proptiseră acum într-un colț a. de grindă pe siret am să te jupoi de viu, paiațea Am vrut să văd ce și cum Pentru că se zicea că bisericuța aia e construită dintr-un molit sfânt Neam cu lemnul din care a fost și crucea răstignirii lui Hristos se mai păstrează vii numai doi molizi din acest fel și sunt ascunși într-o pădure de la noi, cunoscută doar patriarhilor de la Constantinopol, Atena, Moscova și București. Eu zic să pipăi și eu lemnul asta. Bate câmpii, bate câmpi, bate câmpi e. nu te lăsa îmbrobodică. Și m-am ciocnic cu lundră de grinde, și am luat apă multă sub tăl și acolo îmi lăsam moasele dacă nu mă sărea din elicopter cheptea în comșa. Mi-a aruncat patru capete de fringhie și am luat-o spre mal prin văzuc. Mm -hmm. În loc să mă întorc cu burta omflată, m-am întors ca un pește zburător. Pentru asta i-am dăruit lui Captain Comte și aceste câteva palme de pământ pe care v-ați construit cabana. Mm -hmm. Cu el trebuia să fie și în noaptea asta. V-aș fi dus să mângăiați un elal alb care să vă poartă noroc. Cum și un vițel de caprioare să-și verse răsuflarea lui curată pe obrajii voștri. Timpul nu-i pierdut. poți să-i aduci? Numai dacă mi-i proști creierii pe pereți, să fur nevasta binefăcătorului tatălui tău, în gătuș ar trebui să stai. Da, în fiară și la Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu m-a furat George, ci Dan m-a pierdut. Doamna, vă rog. Eu zic că e bine să vă întoarceți acasă. Ne punem schiurile, trecem Dunarea și vă urc între tren Când ajungem la București, vorbesc eu. Căptean mi-a salvat viața. Iată, îți dăruiesc și eu viață. Și vă așez în brațele lui ca să... nicio o A trecut el în brațele alteia. El? brațele pierzanii Da, s-a da, întâmplat chiar în cabana asta În noaptea de sânziene Pușcăiașele Prăpăditele În fața mea a urcat cu un Andormitor E adevărat că l-au amenințat cu arma Nu, nu, le face Aici nu pe nicio explicație Fiindcă nu există arme cu care să-l rupe Bărbat de nevasta lui dacă o iubește ho oh, no, îmi pare rău Pentru cheptem pe cuvânt de se dacă ești bărbat adevărat, pui pe fugă un câr de muier în bielițăte, doar cu un ciot de mătură. Oala. Bei un pahar cu vin? straș din vin. Îl bei și te naști a doua Doamna, George a invitat la noi acasă pentru revelion o de prieteni. Ce-ar fi să-i chem și pe ei? Sunt băieți buni, Vretnici la băutură și veselie. chamă i să petrecem împreună. O să-i tragem un chef de pomina. E de rău, doamna, doamna deci se să cu damă. Cum? să vină în croace. Nu se poate. Uitați-vă, uite, no, subești, uitați, Se poate. Uh. Bună seara, bună seara la toată lumea. Ia seara. Ea e Ina. Ina. Tali Verde, ia te rog, arma asta de vânătoare și sus. Oh. Am înghețat. Ia. Picioarele nici nu le mai simt, parcă sunt de lemn. M-am degerat, mor de fri. Bună seara, doamnă. Ce bine, și cald e aici. Afara e urghiea lui Dumnezeu. George, dă mă o țigară. Poftim. Poftim. Poftim. Ureau, -te -te, că da? Nu știi de unde am făcut rost de pom. E vârful pinului din Poiană, am văzut. Mai bine mi-ai spune când și-a pierdut soția mea nevinovăție. De ce mă jighi neașteptă? Nu se face, Atât Atâta timp cât te vei gudura pe lângă el să nu te miri dacă îți spune și căpăs. Hai, vă rog, vă rog să nu fiți nervoși. Nu vă port niciun fel de dușmanie. Ce cauți aici? La ce-ți folosește toată mascarata asta? N-am știut că ești aici. Dar, George, de ce, de ce strângi din dinți? Deria a fost timp de doi ani pâinea mea cea de toate zilele. mi luat-o și am dreptul să te întreb ce-i oferi tu, nu? Ce-i oferi? Un viitor de nu-i nevoie să mă sui în copac ca să văd lumea în care o scufunzi. E, capitane, nu știi să pierzi? În fața unui fost actual și viitor ratat... M-am întors la catedră. Catedra de sport? ah, tot tumbe ca la circ. Viscolul da? ne silește să petrecem la un loc această noapte. Ca să o facem suportabilă, ah, hai să fixăm condițiile de conviețuire. Da, da? foarte bine, am o singură condiție. Să nu se mai comporte ca o paiață Și să uităm definitiv trecutul D Am și eu o condiție O, oh, te rog, dragă mea, vorbește. vorbește Să punem multă muzică Tot ce iubesc eu pe lumea asta E teatru și muzica de gen <laughs> Dar ce e? Vă uitați la mine și nu știți de unde să mă luați <laughs> E da, m-ați cunoscut tot mm. În salonul asta. Sunt una din pușcăriașele Care au năvălit noaptea de sânzie mm -hmm. Ina. Eu sunt Ina, da, da. Ina. Da. Dar eu da. m-am eliberat Celelalte au rămas acolo Ana bătrână a murit a, Și cum ai ajuns în noaptea asta aici, Ina? Să-i spun, doane? Că te rog, spune spune tot adevărul mm. Păi, azi la prânz da. m-am dus la aeroportul Otopeni Să aștept un prieten care trebuia să vină de la Roma Dar n-a mai sosit Mie nu venea să cred că nu vine Așa că m am așteptat până când am rămas singură Eu echipa de serviciu și capitanul Dan Comșa. Da. Nici dânsul nu m-a recunoscut. Mi-a spus că la ora aia niciun drum nu mai duce la Roma și niciun autocar la București. Dar m-a poftit în mașina lui și am ajuns aici. Da, da. Ai fost curajoasă să pleci la drum cu Dan Comșa. Nu, da. da. da. da. ce? Trebuia să-mi fie frică. Da. Dan răspundește siguranță. Lângă Mulțumesc. el te simți apărate ca un zid de ce? Mm. Apropo de ziduri, da. ce mai face Maria? A rămas Ma. însărcinată? Același lucru m am întrebat și Dan. Mm. Nu, no. Bacat. Păcat. Dacă era însărcinată, o eliberau. Mm -hmm. N-a avut norocul ăsta. E. de clipele alea atât de plăcute... Mm. Noapte de sânge. Ține-ți dacă nu vrei să curgă sânge, Delia. Delia. Da. Nu ai să folosești și eu puțin rujul? Te rog, să te iei acasă, du-te și fă un duș, Aranjează, îi pieprosopă. Iar George, ai face mai bine să pleci în magazin să spargi lemnele. Nu pleci nicăieri, George. Ce prost am fost. Te credeam în brațele unei regine Și când colo tu te-ai înădit la pușcăriaș <laughs> Sinistră pereche mai alcătuiți Fericirea noastră a început în al șaptelea cer Ca să sfârșească între stufărișuri Într-o imensă scârbă Un hau amar Asta a fost viața noastră Dovadă că astăzi nu mai găsim nicio punte Dragostea nu supraviețuiește prin ură și răzbunare din cauza mândriei tale stupide, din cauza orgoliului tău aberant. Și ce-ai fi vrut, Dane? Să-mi haine de doliu? Pentru că ai tăvălit o nenorocită în patul meu? N-am putut și n-am vrut! Cădeați-ar limba aia veninoasă! Decât aici mai bine în viscol cu lupii! Hai să plecăm de aici! Ina! Da! Haide, mergem la plăbirea! Nu, no, no, plecăm noi, capitane! Cum? Acasă ne așteaptă o ceată de prieteni dogorind de vin. Nu plecăm nicăieri. Jumătate din casa asta mea aparține Foarte bine. Împărțim totul pe din două și începem o viață nouă da? Jumătate din masă e a voastră, jumătate e a mea. În noaptea asta trebuie să atingem desăvârșirea. Suntem patru diamante slăvind o noapte mare cu viscol munios. Să ne primim ca vecini și să nu ne mai speriem unii de alții. Ai dreptate, ai dreptate. Domnișoare, fa favoarea și primește în dar inima fostului meu soț. Da, dragă. Da. Și voi vă puteți logodi. Uite, eu și Ina, dacă vreți, vă putem fi martori, da? Serios? Delia, vrei să ne logodiți? Sucită noaptea ne-a fost dat să trăim. De ce? Eu consider o noapte noaptea inspirată. Și totuși nu dau de tâlcul secretului. Vrei să te sărut? Da, sigur. <laughs> nu se leagă. Parcă am un harpon în spinare. Altfel am gândit eu noaptea asta, ca o clipă de contopire de plină, ca o plutire într-un vis fără sfârșit. Sunt în stare să mă duc sus, să înhaț arma de vânătoare, să-i trag un cartuș drept în frunte, fix la rădăcina nasului. Bum! Și gata! Și eu așteptam o noapte de slavă. Ai curajul să tragi. Suie scârile, ia arma și trage. <gântu -i> Ești ridicol și fricos și ca toți bărbații de un egoism feroce. Ce suflet ciudat ai. Ești lângă mine, și în același timp ești. ești atât de risipită în alte zări. Sau gârgă în tine nebunia remușcărilor. Știu la cine te gândești acum. Frumoasă muzică. mi mm -hmm. spune inal. Mm -hmm. Ce nelegiuri ai comis tu de a ajuns la pușcărie? A -a. A fost amestecată în procesul cheilor. Procesul cheilor? Mm -hmm. Vrei mm -hmm. să-ți spun? Mm -hmm. <laughs> păi, mai mult bărbații care aveau pofta de o aventură în București, în loc să iasă din Gara de Nord când ajungeau aici, au luat la plimbare pe peronul dinspre Bulevar Dugolescu și căutau femei care să învârte pe degetul inel de chei. Alegeau după pofta inimii. Într-o seară, spre ghinionul meu, așteptam la peronul meu o prietenă care trebuia să vină de la Craiova și uh -huh. din plictisale mi-am scos cheile garsonierei din poșetă și am început să le învărți pe deget. Uh -huh. <laughs> În 10 minute mă laseră razia și eram la răcoare. Oh. Și cum n-aveam nici servici, au ah. condamnat. Uh -huh. eh. mm. N-am putut să spun asta de față cu tăi. Hai, te rog. te rog să nu mai sui pe nume, da? Să nu-ți mai permiți să... ce? Ce vrei? Vrei să mă scol în picioare când îi pronunț numele? Miroasa noapte jignită de proști! George, te rog, deschide ferestrele spre terasă, mă suport. Câte o jumătate de oră de singurătate în doi ne-ar face bine tuturor. Am împărțit holul, dar am uitat de dormitor. Da, no, unde mi-a fost cap? Fascinantă chestia, nu. asta e. nu avem ce să facem Trebuie să-l folosim pe rând Delia, George, vă rog, poftiți Dreptul primului venit Vă să zic că între aici ai vrut să ne târăști. Ce mărșăbie Hai, George, hai, nu pierde ocazia Haide, ia-o de mână și urcați Da, ne, Haide. Da, -ne. da, Asta, împărăte Dragostea se urzește singură În <laughs> Am adus-o, da, Ca oh! să-i o frână! Bravo da, da, da, da, da Ce bine era pe Eram toți prieteni Ce pe veche frumoase erați Captain, da? Dumea și cu doamna Nu și de, de Ina, Nu place de in? E, e, e frumoasă e, e, Dar mai bine ar sta cu George De vârsta ei e Dreptate. <gărătă> tu și cu George ați fi un cuplu formidabil Da ai vrea să merg cu George? Sunt <laughs> sigur, dar De ce să nu E mai tânăr decât mine. Da, da. Tu spuneai că e o paia sa scârboasă. Ah. Vorbe nesăbuit. La manie nu cumpănești întotdeauna tot ce spui. <laughs> George, tu ce zici? Ai venit cu mine? Da. Vede, vede, trebuie să asculte În demnul femei camara de lună Căptăm, să spun drept a fost frică de scandal. Oh, ne a fost frică Acum când viața se reinoadă, Veselă S-o că merită să o umple Noaptea cu cântece Și vina. Ne-am da. săltat deasupra de am să urc eu, prima. Eu zic să-i chem și pe ceilalți încoace ca să distreze și împreună cu noi. <laughs> no? E o idee bună. Dute și adu în încoace. Vina! Acolo, acolo, sus, cineva a tras. Mii de dragi. e ce s-a întâmplat? Ce Dezastru mut. Lecția tăcerii. Dute, dute nemernic bătrân și mai înalt o cruce de gheață. Iar tu, Delia, urlăți rolul doamnelor și domnilor pe scena lumii. Nimic nu e la îndemâna nimănui, în afară de cuvinte. Cu ele se rupe, se împletește și mai cu seamă se sfâșie speranța. Toate personajele piesei cultivă îndoiala, nerăbdarea, amenințarea, poltroneria, megalomania, etc., etc. Și nici că se putea altceva mai bun decât adevărul unic. Iar tu, Dan Comșa, maimuță sublimă, invita la dans o maimuță scârboasă. Ați ascultat Casa de la miezul nopții, de Fănuș Neagă. Distribuția a fost următoarea: Dan, Ovidiu Iuliu Moldovan, Delia, Irina Masanitis. Tali Verde, George Constantin, George Șerban Celea, Ana, Elena Nica Dumitrescu, Ina, Dana Dogaru, Maria, Rodica Popescu-Bitanescu, Olga, Victoria Șerban-Cociaș. Asistența tehnică, Ani Ștefănescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrei Cic. Regia artistică, Dan Puican.